Розділ тридцять дев'ятий. Алкан, Аляскінське шосе. Ще найдовше у світі франшизне гетто – одновимірне місто у дві тисячі миль завдовжки і сто футів завширшки. Воно розросталося на сто миль за рік і з максимальною швидкістю, яка дозволяє людям у разі потреби виїхати за межу, що відділяє гетто від пустки, і припаркувати свої машини на першій ліпшій вільній ділянці. Це єдиний шлях для людей, які хочуть покинути Америку, але не мають можливості скористатися літаком чи кораблем. Дорога на дві смуги асфальтована, але не дуже добра. Задихається від будинків на колесах, сімейних автомобілів, пікапів з причепами для кемпінгу. Вона починається десь посеред Британської Колумбії, на перехресті Принца Георга, де відразу кілька дургорядних доріг зливаються докупи, формуючи єдину трасу, що на північ. Південніші другорядні дороги мережаться дельтою геть маленьких путівців, які перетинають канадійсько-американський кордон щось у десятку різних місць, розкиданих на п'яти з гаком сотні миль. Від фьордів Британської Колумбії до розлогих посмугованих пшеничних полів центральної Монтани. Далі вони вливаються в американську дорожню систему у виток імміграції. Ця смуга землі на 500 миль заповнена майбутніми дослідниками Арктики у величезних будинках на колесах. Вони оптимістично їдуть на північ, і багато хто з них не сприймає людей, що покидали свій транспорт у північних краях і зараз стоплять назад на південь. Незграбні трейлери і недважкі чотириколісники формують рухому трасу для слалому, якою мчить хіро на своєму мотоциклі. Тільки збираються достатньо в пошуках Америки, в яку вони завжди вірили, і як вони злипаються докупи з маленьких, неділимих і зернистих шматочків людської глини. Вони зі своєю автоматикою, мобільними генераторами, зброєю, повнопривідними машинами і персональними комп'ютерами поводяться, як вгашені кристалічним метом бубри, і як відбиті інженери без креслень. Вони вигризаються в пустку, зводять споруди і кидають їх, змінюють плин могутніх річок, а тоді йдуть куди інде, бо це вже не те місце, в якому вони оселилися. Побічні продукти такого стилю життя – забруднення річки, парниковий ефект, домашнє насильство, телеєвангелісти та серійні вбивці. Але поки маєш повнопривідну тачку і можеш їхати на північ, можна залишатися у своєму середовищі. Головне – завжди на крок випереджати потік своїх же відходів. За 20 років 10 мільйонів білих зустрінуться на Північному полюсі і припаркують там свої трейлери. Слабке вторинне тепло їхнього термодинамічно насиченого стилю життя зробить кришталево-чисту полярну шапку податливою і зрадливою. Воно протопить діру у полярній шапці, і весь метал піде на дно, тягнучи за собою біомасу. За відповідну плату можна заскочити у франшизу «Проспись і котись» та підключити тачку до Пупевини. Чарівні слова, маємо в тяжку витяжку. Тобто ви можете заїхати на територію франшизи, зачепитися, поспати, відчепитися і виїхати, навіть не розвертаючи свого наземного дирижабля. Раніше власники просписі Котись казали, що це кемпінг, намагалися оформити франшизу в пасторальному стилі. Але клієнти зрубували знаки з дерева і фанери, розламували дерев'яні столики і розпалювали з них вогонь для приготування їжі. Тепер знаки електричні полікарбонатні бульбашки. Все навколо позначено духом корпоративної ідентичності, гладенькою та відполірованою як унітаз для того, щоб у тріщини не набивалося лайну. Адже якщо у вас немає дому, в який ви можете повернутися, то це вже зовсім не кемпінг. Від'їхавши від Каліфорнії на 16 годин, Хіро звертає у проспись і котись на східному стилі каскадів у Північному Орегоні. Він на кількасот миль півніше за пліт, відділений від нього горами, але тут є хлопець, з яким треба переговорити. Три парковки. Однієї з них не видно, вона нижча, у самому кінці вибоїстої дороги, на неї вказують стрілки. Одна трохи ближча, але довкола неї вештаються якісь патлаті почвари, раз за разом здіймаючи денця півних бляшанок. У світлі повного місяця денця брязкають і зблискують. Одна парковка просто перед ратушує, там озброєна охорона. За паркінг на цій ділянці треба платити. Він залишає свій байк носом назовні, переводить біос в активний режим очікування, щоб за потреби систему можна було швидко перезапустити. Кидає охоронцю кілька конгбаксів. Тоді починає крутити на всю біч головою, ніби мисливський пес, що нюхає застояне повітря, шукаючи тутешню галявину фудів за сто залита місячним сяєвом ділянка, де зібралися достатньо ризикові люди, щоб ставити намети. Зазвичай вони мають чим захищатися, бо не мають що втрачати. Хіро рушає в тому напрямку і вже навдовзі бачить розлоги шатро над Галявиною. Усі називають це місто тілозвалищем. Це, звичайно, відкрита латка землі, колись поросла травою, а тепер її постійно засипають в піску, до якого домішується сміття, бите скло і людські нечистоти. Напнути шатро захищає територію від дощу, а що кілька футів із землі стирчать великі грибоподібні парасольки труб, із яких холодними ночами підіймається тепле повітря. Ночівля на галявині вельми дешева, цю інновацію запровадили деякі франшизи на півдні, і відтоді вона повзе на північ слідом за клієнтурою. Щось із півдесятка представників цієї клієнтури зараз валяються під обігрівачами, кутаючись від холоду в армійські ковдри. Кілька чоловік розпалили маленьке вогнище, в його світлі грають у карти. Хіро цих ігнорує, починає походжати поміж решти. Чак, Райдсон. гукає. Пане президенте, ви тут? Коли він повторюється вдруге, купа вовни ліворуч від нього починає ворошитися і сіпатись. Витикається голова. Хіро повертається до голови з витягнутими руками, показуючи, що не озброєний. Хто це? голос жалюгідний і нажаханий. Ворон? Ні, не ворон. Заспокоює Хіро. Не бійтеся. Ви, Чак Райтсон, колишній президент тимчасової республіки Канаї і Кодіяка. Так. Чого ви хочете? Я не маю грошей. Поговорити. Я працюю на ЦРК. Моя робота – збирати інфу. Мені, бля, треба випити, повідомляє Чак Райтсон. Ратуша – це велика надувна споруда посеред просписі котись. Такий собі уламок Лас-Вегаса, міні-маркет, зал-аркад, пральня, бар-алкомаркет, блошиний ринок, бордель. Єдиними завсідниками цього місця є невеличкий відсоток людей, здатних щоночі тусити до п'ятої ранку, але котрі при цьому не мають жодних інших життєвих функцій. Більшість ратуш складаються з менших франшиз у франшизах. Хіро бачить бар Кейлі. Це чи не найкращий генделек, який можна знайти в просписі Котись, і веде Чака не туди. На Чакові багато шарів одягу, який раніше був різних кольорів, а нині весь кольор його шкіри, кольору такі. Усі заклади в ратуші, зокрема цей бар, нагадують радше щось, що можна побачити на тюремному кораблі. Все прибите і прикручене всюди цілодобове яскраве світло, персонал забарикадований за товстими скляними бар'єрами, тепер уже жовтими і тьмяними. Охорону в ратуші забезпечують силовики, тому тут багато стероїдних качків у чорних бронегелевих костюмах, що по двоє-троє тиняються залою аркад, захоплено порушуючи права людини. Хіро з Чаком займають найближчу подобу кутового столика. Хіро підкликає офіціанта і тихенько замовляє келих фірмового, наполовину змішаного з безалкогольним напоєм. Таким чином Чак пробуде при тямі трохи довше, ніж за інших умов. Розговорити його не складно. Він цілком типовий стариган з опальної президентської адміністрації, який вилетів звідти через скандали, решту життя поклав на пошук людей, готових його вислухати. Так, я два роки був президентом ТРКК, і я досі вважаю себе президентом в екзілі. Кіро намагається стриматись і не закотити підлоба очі. Здається, Чак це помічає. Добре, добре, це не так і багато, але якийсь час ТРКК був квітучим краєм. І до нині багато хто мріє побачити, як ця країна знову з'явиться на мапі. Бачиш, ну, нас і звідти вигнали єдине, єдиний спосіб, яким ті маніяки могли захопити владу. То було просто, знаєш...» Здається, йому заберекло слів. «Ну як можна було чекати чогось подібного?» «Як вас вигнали? Громадянська війна?» «Там попервах було кілька повстань, але всі в далеких кутках Кодіяка, де ми ніколи не мали влади». Але громадянської війни як такої не було. Бачиш, американцям подобався наш уряд. В американців була зброя, обладнання, інфраструктура. А православці були просто зграєю потлатих мужиків, які жили десь під лісом. Православці? Російські православні. Спочатку вони були меншиною з меншин. Переважно індіанці, знаєш, тлінкіти, алеути, яких навернули ще росіяни сотні років тому. Але коли на Росії все пішло до сраки, вони поперли в самопальних човниках просто через лінію зміни дат. Вони не хотіли конституційної демократії? Ні, не скільки. А чого вони хотіли? Царя? Ні, всі царисти-традиціоналісти, вони позалишалися на Росії. Православці, котрі приплили в ТРКК, були проти всіх. Їх навіть вигнали з російської православної церкви. Чому? Бо вони єретіки. Так росіянці вимовляють єретики. Православці, що припливали в ТРКК, сформували нову секту православних п'ятдесятників. Вони були якось пов'язані з райськими бравами преподобного вейна. До нас постійно приїжджали срани техаські місіонери і зустрічалися з ними. Вони навіть не говорили, а постійно щось беленділи. Основна гілка Російської православної церкви вважала, що це справа рук диявола. І скільки цих російських православних п'ятидесятників приїхало у ТРКК? Господи, та без ліку. Не менше п'ятдесяти тисяч. А скільки американців жило у ТРКК? Близько ста тисяч. Тоді як православці змогли вас захопити? Ну, одного ранку ми прокинулися посеред урядової площі Нью-Вашингтона, просто між трейлерами, в яких ми організовували роботу уряду, стояв припаркований «Ейрстрім». Православці поночі затягли його на площу, а тоді зняли колеса, щоб його не можна було перевезти. Ми подумали, що це акція протесту, сказали їм забрати фургон. Вони відмовились і виступили з російськомовною декларацією. Коли ми переклали ту чортівню, виявилося, що це був нам наказ пакувати торби і валити звідси, передавши всю владу православцям. Це вже було просто смішно. Тож ми підійшли до фургона, хотіло його зрушити, аж там на нас чекав Гуров з такою огидною усмішечкою на всю пику. Гуров? Ага, один із біженців, які перетнули лінію дат із Радянського Союзу. Колишній генерал КДБ, який згодом став релігійним фанатиком. Він був кимось типу міністра оборони в новому уряді православців. «Так от, Гуров відчиняє бічні двері фургони і показує нам, що там усередині». «І що ж там було усередині?» «Ну, переважно купа обладнання. Знаєш, протитанковий генератор, усіляка провіддя, контрольна панель всяке таке. Але посеред трейлера на підлозі стояв великий чорний конус. За формою десь як ріжок морозова, тільки за п'ять футів заввишки. Гладенький і чорний». Я запитав, що це за фігня, а Гурав мені каже, це 10-мегатонна водна бомба, яку вони стирили з балістичної ракети. Стратегічна боєголовка. Ще є питання? І ви капітулювали. Інших варіантів не було. Ви не знаєте, звідки православці взяли бомбу? Чак Райсон, а вже ж знає. Він глибоко вдихає, найглибше за весь вечір. Тоді видихає, хитає головою, вдивляється у щось понад плечем Хіро. Кілька разів із задоволенням припадає до Келиха. «Була одна радянська ядерна субмарина. Керував нею Овчинніков. Він був віруючий, але не такий фанатик, як православці. В тому сенсі, що якби він був фанатиком, то запустив би ракети ще з підводного човна, правильно?» «Мабуть». Треба бути психологічно стабільним, щоб це не означало. Коротше, коли на Росії все не вернулося, він зрозумів, що володіє дуже небезпечною зброєю. Тож капітан вирішив усю свою команду зсадити на берег, а тоді затопити корабель у Мар'янському жолобі. Навіки поховати зброю. Але якимось чином його переконали не топити субмарини, а допомогти групі православців звалити на Аляску. Вони, і ще до фіга різних біженців, почали збиратися на узбережжі Берингової протоки, і умови в деяких таборах були перепаскудні. Знаєш, в тих краях нічо і не росте. Люди мерли тисячами. Просто стояли на березі, дохли від голоду і чекали на корабель. Овчинникова переконали використати корабель, дуже великий і дуже швидкий, для евакуації бідолажних біженців у ТРКК. Але, звісно, його тіпало від самої думки пустити на борт свого човна купу невідомих людей. Командири ядерних субмарин просто схиблені на питаннях безпеки і геть не даремно. Тож вони запровадили дуже строгу систему допуску. Всі біженці, які потрапляли на корабель, мали проходити через металодетектори, а потім їх ще й оглядали. Протягом усього часу плавання до Аляски вони перебували під наглядом озброєних вартових. І от був серед цих православців чувак на ім'я Ворон. «Знаю такого». «Так от, ворон проник на човен». «О, Боже!» «Він якось пробрався на Сибірський берег. Певно, бляха приплив на своєму каяку». «Приплив?» «Так, алеути плавають між островами». «Ворон-алеут?» «Ага, алеутський китобій. Знаєш, хто такі алеути?» «Ага, мій батько знав одного в Японії». У пам'яті Хіро поволі почали проявлятися давні батькові історії, тюремні байки, пробиваючись з якогось глибокого приглибокого сховку. Але ути не просто плавають на каяках, вони ловлять хвилі і навіть можуть перегнати пароплав. Я й не знав. Коротше, ворон прибився до одного з тих таборів для біженців і видав себе за корінного Сибиряка, деяких сибіряків від наших індіанців не відрізниш, а у православців на березі мали бути спільники, які й пропхали ворона наперед черги, і таким чином він потрапив на борт. Але ти сказав, що там був металодетектор. Не допомогло. В нього були скляні ножі. Виточені з шматка скла. Це найгостріше лезо у світі. Цього я теж не знав. Ага, лезо в молекулу завтовшки. Лікарі такими оперують очі, ними можна розрізати рогівку і не залишити шрамів. Деякі індіанці на цьому заробляють, знаєш, виточують скліні й скальпелі. Вік живий, вікучись. Такий ніж, мабуть, може пробити, коли не пробивну тканину, припускає хіро. Чак Райсон знизує плечима. Я вже перестав рахувати, скількох людей у такій тканині випатрав ворон. А я думав, що у нього при собі якийсь технологічний лазерний ніж чи щось типу того, зізнається Херо. Подумай ще раз. Скляний ніж. Такий у нього був на борту субмарини. Він або проніс його із собою, або вже на човні знайшов шматок скла і заточив його. А що було далі? Чак знову вдивляється в порожнечу поперед себе, ще раз сьорбає пиво. Знаєш, на субмарині рідині нема куди стікати. Ті, що вижили, кажуть, що крові було пощиколотки. Ворон просто їх всіх повбивав. Всіх, крім православців, основного екіпажу і ще кількох біженців, що заберекодувалися в дрібних відсіках. «Вцілілі, кажуть», – розповідає Чак, вкотре сьорбуючи скелеха. Та ще була нічка. Потім він змусив екіпаж спрямувати субмарину прямо до православців. Вони стали на якер у точці збору біля Код'яку. Православці вже чекали». В них була готова команда з колишніх моряків і з тих, хто колись служив на таких кораблях. Їх називали рентгенами. І ці моряки прибрали корабель до своїх рук. А ми взагалі не знали, що десь сталося щось подібне, аж поки одну з цих боєголовок не висадили нам на поріг, блядь. Чак підводить погляд і помічає когось за спиною хіру. Той відчуває легенький дотик до свого плеча. «Перепрошую, сер", каже якийсь чоловік. «Можна хвилинку вашої уваги?»